ако сме двама и ако не бързаш много, се пее в тази песен на Любо Киров и тя ще е особен мост към въпроса какво става в далечен Китай между двама големи в Китай, а именно, разбира се, най-важният, който и е главнокомандващ и президент, и шеф на Комунистическата партия Си Дзинпин, както го наричаме, и един от най-важните генерали там, който беше арестуван буквално преди няколко дена. Преди няколко дни социалните медии на Запад, гръмнаха с очакване за дълбоки промени. Темата за промяната се свързва и с културата на очакванията в символизма на огнения кон, чиято година започва на 17 февруари. Използваме шанса Галена Славова, преподавателка по бизнес в университета Чанг Джоу, да е в България в момента, за да разберем какво става и да разчетем знаците. А, Галена, доколко символизмът за така наречените китайски години се оправдава сега от реалността или по-скоро се успорва, защото вместо това, което на Запад се формулираше едва ли не като военен предврат, виждаме арести на генерали. Какво означава това? Ами, първо, много благодаря за поканата и а, поздрави на всички слушатели на радиото. А, нека да започна първо от а, хубавата част, че очакваме новата година, която е годината на коня. Огняния кон дава много перспективи и много надежди, но и това е много бурна година. А ако Тръгнем а, в посока към по-висшите ситуации, които се случат с властта. Имаме и една управленска хексаграма, между другото в китайската култура, освен на значението на зодиакалните животни, което отговарят всяка една от годините. А, имаме и хексаграми от а, преди 6000 години, мисля, че датират те, с които те предвиждат много ситуации в бизнеса, в управлението, в политиката. И... Престои хиксаграмата Чун, която е за трудното начало, а, успешно, но минаващо през трудността начало. Значи това очаква китайците през 2026 година. И мисля, че, както те винаги казват, че тези хексаграми или пък значението на годините започва влияето си, да кажем, няколко седмици преди самото встъпване в началото. Май сега гледаме нещо подобно. Значи на, на фона на това, което излезе в а, медиите А то всъщност излиза в а, западните медии, но доколкото знам в самия Китай а, повечето канали а, на практика са контролирани и няма толкова много информация за това какво става? Да, в Китай почти няма информация, но от на точка на доколко са контролирани, вече започваме да наблюдаваме едно интересно явление. А, някои от каналите, и то тези, които са свързани с а, военната а, комисия, на която фактически а, председателя Си Джин Пин е председател, а, генерал Джани Оша е заместник председател, а, те а, пускат информация. Те всъщност пуснаха първо информация за разследване. Никой не е споменал до сега думата арест официално. Разследване на генералите, защото те са два генерала, а, които а, са така попаднали в полезрението на вниманието, но след това тази информация изчезна и а, до ден днешен няма нищо споменаващо името на генералите, но пък онзи ден излезе информация, която опровергава публикуването в Wall Street Journal, че е имало изтичане на а, тайни за ядрената програма на Китай в посока към Съединените щати, това беше казал Wall Street Journal, опровержението в а, тези медии дойде в посока, че никой никога от Китай не е, из, е изнасял данни за каквото и да е от вътрешните работи на армията а, до чуждо разузнаване. И ден преди това опровержение в Сингапур, в техния най-популярни ежедневик изтече същата информация, Тоест, по-скоро имаме един а, ка, отговор на нещо, което излиза на Запад, като се казва, обикновено това не е вярно. А какво всъщност, може би, има? А, значи, има а, едно с този, да кажем, арест, който никога не е потвърден от е и Не е наречен така. Но и, той... и, и тази изчезнала информация за разследване. Всъщност, можем ли да кажем... А, дали е достатъчно стабилна властта в момента или тя по някакъв начин се успорва от страна на а, военните мисля, че по-скоро трябва да гледаме като цяло процедурата, защото ако се, ако се върнем на, на значението на годината на коня, това е година на промени. А в 60-годишния цикъл подобна година е била 1966, когато мало за дуни започнал културната революция. Само, че той започнал културната революция, спазвайки така установените правила на партият. В момента, за съжаление, каквото и да се е случило, е. Пълно нарушение на правилата на партията, което естествено не получи одобрение нито от армията, нито от партийното ръководство. Mm -hmm. И а, в този смисъл, а, може би, предстои а, в следващите дни а, много ясно някой да а, даде отчет защо е предприел такива стъпки и какви са. Как и какви са последиците? Защото а, в момента, както виждаме, международната ситуация е много напрегната, но и вътрешно-економическата ситуация в Китай съвсем не е розова. И изисква много важни стратегически решения, дори реформи. Нали, въпросът е вече кой колко ще си позволи. А, а, в случай армията а, по всякакъв начин спазва правилата. А ако имахме а, вариант а, за нарушаване на някаква, някакви правила за а, своеволие, Можеше да имаме и доста такива неприятни последици, но армията в Кита е изключително дисциплинирана и запазва реда и спокойствието. На практика в страната няма някакви е, репресии или ексесии, но напрежението в властта е точно на тая база. Кой наруши правилата и защо и как ще поеме отговорността? А, добре, обаче, независимо дали се използват думи като арест, а, прочистването а, в а, висшия генералитет на висши генерали, прави, а, дава основания, пак ще се върна на публикацията на Wall Street Journal, която казвате, че е опровергана от а, Китай, да а, твърди, че командването на въоръжените сили по този начин остава в ръцете на един единствен човек. А, и това, разбира се, и китайския лидер. Сега, а, Скоба, ние го наричаме Си Дзинпин, вие го наричате Ши. Ши, Ши Дзинпин Да, защо? Ами защото китайската транскрипция на мандари не са ши, а в България е въведена преди десетилетия руската транскрипция, която по-скоро приближава произношението до един от източните диалекти в Китай, но може би и защото руснаците имат затруднения с произнасянето наистина на звуковете в китайския. А, така че, ясно, но Това е. да, да изясним, нали защо от моите уста се чува по един начин, а, според така официалното изписване а, според Ши. Галена, yeah. от устата на, на Галена, която идва от Китай, а, звучи като Ши, но така или иначе а, Си или Ши Дзинпин джин, държи в момента и военното командване необезпокоявано от никой. Това означава ли, че той може да пристъпи а, към а, военен сценарий прямо от Тайван? Например, значи тук трябва да поясня. А, на хартия той би трябвало да държи военното командване, защото тази военна комисия се състоеше от 7 члена. Към момента той е единствения останал, но на практика май нещата не са точно така, защото а, след а, излизането на съобщението за начало на разследване, което се приема за някаква а, репресивна мярка срещу останалите, тогава.. А, членове на комисията, имаше няколко пъти призив от страна на ръководителя единствения останал армията да окаже своята лоялност. Интересното е, че армията в нито един от тези призиви не Показа, нито чрез медиите си, военните медии, нито чрез командванията на всяка една от а, армейските части, а китайската армия е най-многолюдната в света, има няколко армейски части, не оказа лоялност към призуваващия. Което идва а, да посочи, и това вече е почти две седмици, а, мисля, че около 10 дена вече стана. Това идва да подскаже, че май този, който на хартия би трябвало да управлява армията, няма контрол над армията. От друга страна, въпросът, че толкова много офицери, генералски елит и други офицери бяха преследвани и санкционирани, говоря за факта, че армията е в много рискова ситуация. Те нямат командване. Така че от тук нататък, да, Wall Street Джернол, според мен, е повтаря някаква стара парадигма, че щом е най-голямата армия и щом този, който искаш, че постоянно да напада Тайван е оглавил, значи ще бъде нападна Тайван. Според мен Тайван е в една от най-безопасните си моменти в момента в историята, защото а, мисля, че Народно-освободителната армия, като отговаряща за спазване на реда в а, тази държава, и а, ръководена от наистина отговорни и популярни хора, в момента е заета с а, вътрешните проблеми в държавата и няма капацитет да прави всякакви външни интервенции. Въпреки окоръжаването, което може би идва от световния политически фон, а, имам предвид Съединените щати, Тръмп си иска а -а. територии, Гренландия, Путин си превзе част от съседна суверенна страна, казвате, че заради тази много сложна картина, която често остава неразбирана отвън в Китай. Да. А, едва ли в момента Иван а, ще е на прицел, но а, паралелно с очакванията за сътресения в властовите структури в Китай, там отиде и британския премьер. Флиртува ли Китай с Запада, въпреки своя алианс с Путин? Ами, сега въпросът е доколко алианса с Путин ще остане изобщо а, на дневна... А, на демен ред, защото това е, е, е личното ми мнение, е, че това е просто мечтата на Xi джинпин В момента, в който Xi джинпин по някакъв начин не е фактор, мисля, че Путин остава е, в страни. А даже, между другото, министър Шойго се срещна с външния министр на Китай тези дни, но това нищо не означава. Никой от военните министри не се среща с Шойго, така че ако нищо не се казва какво иска Шойго, но по принцип за каквото и да отишо, според мен, не е успял. Да каже, че са заедно. А, това излезе в да, руския външен, външен министр. Заедно какво правят? Външна политика. Смисъл, Смисъл малко е а, неравностойно. От друга страна, посещението на канадския пример, посещението на британския пример, това по-скоро бяха и визити, в които те бяха отражение на международното положение, в което те искат да се противопоставят на политиката на Съединените щати, търсят близо с Китай. За съжаление, обаче, аз не мисля, че те имаха много голям успех защото а, всичко, което излезе по време на посещението на британския външен министър като споразумение, след това беше опровергано в самия китайски печат. Ще им даваме 30-дневен свободен а, достъп без визи. След това казах, а не, не, не сме го решили. Това нещо няма да им даваме. И разни економически споразумения. Това беше някаква, а, според мене, се насложиха външно-политически фактори. В Китай някой използва това да покаже, че ето мен посещават чуждестрани ръководител, аз съм на уважение. Но... Самите самият този, който искаше да покаже уважение, има проблеми с легитимацията си във властта във, вътре в Китай. И това е всъщност проблема, който ще се решава в предстоящите дни. Тоест, а, всичко е с, с знак на бъдеще в а, този разговор а, и в този анализ, който прави, правите, тъй като а, ситуацията е образно казано бременна с а, особен вид напрежения. Uh, които обаче са много по-субтилни от uh, думите, които използваме uh, по гръмък начин в uh, нашата част от света. Да, значи, това е точно uh, хексаграмата, която ще влезе в следващата година. Тя е хексаграма 3, чун. Това е буря над водата. водата е, а сега в момента е още водата над бурята, но бурята се развива. Нищо не се чува конкретно, тихо, спокойно, няма кръвопролетия, няма ексесии, но трябва да се вземе решение и някъде във властта има много бурни дебати, които няма да излязат с огън и жупел, но ще окажат решение, ще окаже влияние за напред. А какво може да се очаква, ако се реализира хипотезата за американска атака спрямо Иран? А, първо, а, Китай... това ще помогне ли на Сидин Пин? Не, няма да помогне. Още от сега а, се дават а, наченки, че Китай няма да помогне на Иран. Вече е ясно, че Русия няма да помогне, но и Китай няма да помогне, защото. А, Китай ще се съсредоточи в решаването на този проблем. Кой наруши дисциплината, кой наруши правилата в партията и каква отговорност трябва да поеме за тия нарушения. Съответно, Китай няма защо да се дискредитира в поддържане на режим Независимо по какъв начин Съединените щати атакуват този режим, но Китай няма да се дискредитира, да се загуби е, световната, е, как да кажем, авторитет с подпомагане на такива реакционни режими. Благодаря Ви, Галена Славова, преподател по бизнес в университета Чанджоу, за интересните процеси в Китай.